Марина Меднікова «Тю» Роман «Фрістайл» Видавництво «Кальварія» Львів, 2003 рік Читає Тетяна Дюпіна У традиційному сенсі цей твір – сімейна хроніка останнього десятиліття ХХ століття. Дві сільські жінки, їхні дочки з непростими долями та колоритними коханцями – Хрещений космонавт, непересічні сусіди, численні приятелі і нові герої нашої доби. Люди, пов'язані з великою політикою, кандидати у президенти країни і їхні добрі приятелі-адвокати, які можуть залагодити будь-яку проблему. Однак фрістайл, тобто вільний стиль Марини Медніковий, дозволяє побачити все в іншому світлі. Іронічна, саркастична, гато й прикольна розповідь. Сповнена любові автора до своїх героїв, в міру присмачена діалектизмами, жаргонізмами і навіть рекламними слоганами. Ставить під великий сумнів твердження про те, що життя сіре і нецікаве. Прочитайте і Озирніться навкруги. Препролог Руба-руба-руба рай, руба-руба рай. З пісні слова не викинеш. І наснилося занадтому «Він президент». Мчить хрещатиком кортеж. Крутенько, круто, крутісімо. Броньовані лімузини валкою, побіч спецрокери на спецмотоциклах. Клином свинею. Гревуть, як воли. Хоч їхні ясла повні. Над вулицею гучномовець виголошує гучно останні вісті. «За бугра передають». Так здійснюються мрії. Мультимільйонер Лазарус Лонг нарешті вирішив усі свої проблеми. Він купив у Середземному морі острів і заснував там свою імперію. Обрав тисячу щасливчиків зі світу – це буде населення. Призначив трьох міністрів – це буде влада. Звичайно, не Верховна, бо чого було огород-городити? Верховна – він. Досі не повідомляється, у якому ранзі. Відомо, напевно, лише, що від звання супергенералісімуса Лонг рішуче відмовився. Далі буде. Аж відчув занадтий холодний протяг біля серця. Роззирнувся і остовпів. Бачить, уся обслуга усілася в броньовані членовози з тонованими шибками. А він... Трюхикає останнім на якомусь мопеді. Соб себе. Тут і всі целюрники, коафери, опричники, референти, помічники, помічники помічників і etcétera. До 13-го розряду побачили його і тицнули на нього пальцем: "Тю!" Пролог. Над трапезундом Жодної хмаринки, пахощі моря, густі, схожі на гіркувато-чорнобривцеві, будять у клітинах прадавні спогади про спільну колиску всього живого. Оте неосяжне лоно Всесвітнього океану, що в ньому маленькими слимачками, білка ширяли колись наші предки по батьківській і матерінській лініях. Разом з гекатоннами інших слимачків, не нам знати, для чого вживлених хвостатими, сторуками, стооками, хмароподібними, телепатичними і телекінезійними прибульцями у цей величезний ставок на одній з провінційних планет майже забутої богом сонячної системи. А було це так. П'ять, чотири, три, два, один, пуск! Завдання, виконане, пане головний прибульцю, «А ви з якої пробірки взяли біологічний матеріал, пане прибульці-операторе?» «З утієї поміченої червоною ниточкою. Ваша мость». «Ой-ой-ой, гвалт, держіть мене іззаду, бо я візьму і впаду». «Треба було брати пробірку з зеленою ниточкою. Там досконале, елітне, сортове людське насіння. Красені й красуні». Якість, що викликає довіру, два в одному. Навіщо платити більше? А в пробірку з червоною ниточкою лаборанти злили негодящі гени після обробки маси в центрифузі.